І всі одинадцять дітей. Тісніва не переказати. Султан Чумаченко затіяв було магазин, але якось у бійці його загрубав племінник. От вам і кланова циганська солідарність. Але мами Рози були наполеонівські плани – побудувати в цьому малявничому місці палац. А для цього потрібні гроші і чималі. Травичкою Роза Антонівна приторговувала ледь чи не з самої появи в новій місцевості. Через давні канали з батьківщини їй привозили коноплю маріхуану – яка розкуповувалась нею неї досить живаво. Потім неминуче наставав час розширювати смертельний бізнес. До речі, ні сама вона, ні рідня, дорі категорично не вживали. Згодом, коли постачання здаля припинилось, мама Роза перейшла на місцевий наркотичний розчин – маляс. Іншими словами, опій, що з макової соломки робиться. Розвівши один куб такого малясу, можна одержати 10 кубів наркотичного розчину – ширку. Один такий кубик коштує мінімум 20 гривень. У середньому наркоману в день потрібно 5 кубів, один – повноцінний шприц. От і рахуй, які течуть грошики, якщо наркоманів розвелось як комашні. Далі в асортименті «Мами Рози» природно відбулись серйозні зміни. Працівнички, у їхньому числі опинились класні фахівці-хіміки, стали виготовляти не тільки банальну ширку, а й вельми високоякісну отруту аж до чистого білого порошку, героїну. Як кажуть, на кожного покупця повинен бути свій товар. Невдовзі мама Роза здійснила свою мрію. На місці Степанової халупи виріс палац на три поверхи, де кожне з її дітей мало власну оселю. Спілкуючись з Седиком і юними наркоманами, Усольцев природно задав одне з ключових запитань. «Як ви отоварюєтесь?» «Елементарно», – пролунала відповідь. Палац мами Рози огинає вуличка, що виходить до озера. А там ділянка тітки Марго. От вона прямо зі свого будиночка продає нам ширку. Їй допомагає горбатий син Бодюл. Тобто приходиш, платиш і одержуєш. Так, приходжу, плачу плачую, одержую. І ніхто за тебе слівце не замовляє, не рекомендує, не кришує. Усе-таки справа кримінальна. Ніхто, нікому нічого, навіть паспорт не показуєш хмикнув наркоман. «Головне, маєш бабки, от і товар». «Не може бути», – не повірив Усольцев. Переодягшись у ханигу і замурзавши обличчя, він вирішив перевірити розповідь інформаторів. Що ж, наприкінці величезної земельної ділянки Мами Рози на окремому наділі, відрізаному від головної фазенди, парканом з вузенькою хвірткою, розташувалась вотчина тітки Марго. Там стояла цегельна халупка – у торці якої було віконце. Біля нього крутилися кілька пом'ятих збуджених осіб, серед них троє дівчаток. Дочекавши своєї черги, Усольцев всунув м'яті купюри і одразу без усякої тяганини бюрокрації одержав шприц, заповнений коричною рідиною. Усе просто до божевілля. Якийсь відоварений хлопець з рудою шевелюрою і весь у ластовинні заподібрата понібрата підморгнув Усольцеву і вимовив. «У мене тут недалечко знайомі живуть. Підемо до них, шарнемось в комфортних умовах. І відразу без усякого переходу хлопець заявив, у тебе бабки є гривень 30. 30 є. Тоді ми можемо одержати задоволення по повній програмі. Наприклад, побачиш. Ходімо. Віктора повело бажання накопати побільше інформації. За 10 хвилин тому вони висадилися з тролейбуса біля багатоповерхівок. З'ясувалося, що приятелі нового знайомого на ім'я Гарик мешкали в підвалі одного з будинків. Щоправда, по розкиданих цеглинах треба було подолати частину затопленої підвальної території. Але з якогось моменту звичайна водопровідна вода йшла в якусь підземну нішу, бородна коридорна підлога знову стала сухою. Гарик присвічував шлях ліхтариком, а осольце вже почав шкодувати, що плутався в цю історію, і не за 30 гривень убивали. Намацав у кишені ніж і внутрішньо перетувався до нещадної оборони. «Ну, от і прийшли», – діловито вимовив «провожати». Зараз ширнемося сей бабу трахнемо. В одному з сараїв була обладнана спальня, в якій жила парочка Андрій і Марина. А оскільки в сараї була електрика, то у сольцев доволі непогано роздивився хазяїв. Навіть через чахлість і неумитість можна було розібрати, що їм було лише років по двадцять. Обоє мерзлякувато кутались в брудні ковдри, хоча поруч на всю кутушку рожарись обшарпаний обігрівач. – Привіт, – вимовив у сольцев. – Привіт, – пролунало байдуже у відповідь. «Та у вас тут Африка?» Осольців почав вкриватись бісеринками поту від смороду й духоти. «Жаркий сток не ломить», – ошкірив середий Гарик. «А де ж баба?» – не втримався від запитання Віктор. «Так ось же, Маринка, чим погано?» – здивувався середий знайомець. Андрюха хто?» «Ну, ніби чоловік її. Цікава картина виходить». Тим часом Андрюха перетягнув мотузкою грудому Гарику руку і вігнав у гній вену голку. «Момент, братва», – пообіцяв пообі і я буду в повній бойовій формі». Однак через п'ять хвилин Гарик із блаженою посмішкою відробився. «Базікало!» – із презирством промовив Усольця. «Ні, Гарик – справжній друг», – заперечив Андрій. «Його секс – доза. Зате він привів Маринці клієнта». «Ти мене маєш на увазі?» «Так». «Ну, а ти тоді хто їй?» «Ну, Маринка взагалі-то моя дівчина. Але секс нічого спільного з коханням немає». Вона просто заробляє гроші на чергову дозу. Ти ж при грошах? При грошах, тоді я вийду. Сажди, ти давно в системі? звернувся Віктор до тоненької, миловидної дівчини із свинцями мішками під очима. Два роки колюсь, Андрюха втяг. Подобається? Подобалось, тепер кинути хочеться. А проституцією займаєшся тільки через дозу? Звісно, переважно на трасі. І скільки коштують твої послуги? Мінят? «Десять гривень. Якщо трахатися – тридцять. Дешево. І як до тебе клієнти ставляться?» «По-різному. Є такі, котрі, як тільки бачать, що в мене ломка починається, просто дають гроші і кажуть, іди додому. Є такі, що знущаються, б'ють, або рачки ставлять, анальним сексом займаються. У презервативах, звичайно». Говорила Марина повільно, тихо, немов переборювала постійний нестерпний біль. Ось тобі 50 гривень, їх піду, мені пора, переб'юся. Дякую. А ти, Андрію, проведи мене, перекуримо. Усольців рушив на вихід, за ним потягся Андрій. На вулиці сягало сонце, градувало свіже повітря, але Андрій тільки болісно мружив очі, світло йому явно докучало. Ну що далі? – запитав Віктор Усольців.